Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина перша Зима Розділ четвертий Обхід Кілька хвилин по десятій до будинку візника незмінного місця зустрічі прийшли хлопчики півчі і розпочалися приготування Старші чоловіки та музиканти одяглися в грубі пальта із жорсткими стоячими ком'яцями, а навколо шиї кілька разів обмотали кольорові хустки, так, що в кінці звисали аж до рук. За всім цим стирчали лише їхні вуха й носи, наче у розяв, які зазирають через стіну. Решта півчих, дуже чоловіки й хлопчаки, розчервоніли від холоду, здебільшого були одягнуті в сніжно-білі балахони, розшиті на плечах і грудях орнаментами у формі сердечок, ромбів і зигзагів. Кухолі з сидром спорожнів уже в дев'яте. Нотні зошити було впорядковано і композиції нарешті обрано. Хлопчики тим часом наготували ліхтарі та порозрізували свічки на шматочки, відповідно до розміру ліхтарів. А що звечора нападав густий сніг, то ті, хто не мав гетер, мусили піти до сараю і обмотати кісточки пучками сіна, щоб підступний сніжок не насипався в черевики. Парафія Мелсток була досить великою, і підпорядковані її села розташовувалися на значній відстані одне від одного. Отож кілька годин витрачалося на те, щоб усіх обійти, навіть якщо в кожній оселі співати лише один псалом. Головним селом був нижній мелсток. За півмилі від нього стояли церква, будинок священника і ще кілька будиночків. ото й усе. Колись найбільш густо заселена частина парафії тепер дихала за пустінням Трохи північніше на схід, десь за милю, розкинувся верхній мелсток, де й жив візник Окрім того, якщо не враховувати поодиноких садиб і молочарень, де не де були розкидані невеличкі кубки будиночків Старий Вільям Деві грав на вілончелі басову партію, його онук Дік був третьою скрипкою а Ройбену і Майклу Мейлу належали тенор і друга скрипка відповідно. Хор складався з чотирьох чоловіків і семи хлопчиків, яким було довірено дбати про ліхтарі і тримати нотні зошити перед музикантами. Коли справа доходила до музики, якось завжди так виходило, що керівництво перебирав на себе старий Вільям. «Що ж, сусідоньки!» Напучував він, притримуючи двері, поки всі по черзі виходили на двір і критично спостерігаючи за ними, наче пастух, що перераховує свою отару «Ви двоє уважно прислухайтеся до Майкла і щоб мені не тягнулися за третю скрипкою, як минулого року А особливо уставайте і славіте Білі Чімлен, не лови гав, а то тебе іноді так заносить, що дай Боже І це стосується всіх, дивіться мені, щоб не втовпились на порозі, коли заходите в хату» Заходьте тихесенько, нібито самі янголи прийшли звістити добру новину Спочатку до фермера Ледлоу? Так, спочатку Ледлоу, а далі як завжди А ти, Восе, гукнув візник на сам кінець Сиди тут, а десь у пів на третю підігрі на жарнах мед і сидер Та принеси їх разом зі стравами до церкви Ну, ти й сам знаєш За кілька хвилин до 12-ї вони засвітили ліхтарі і вирушили в дорогу Кордалиця втихла і зійшов місяць, але йому важко було пробитися крізь густе скупчення снігових хмар. Тож здавалося, ніби слабке світло радше йде від білого покривала, що вкрило землю, аніж лється з неба. Вітер стих, і човгання ніг та звуки розмови відлунювали, відбиваючись від кожного стовпа придорожнього каменя чи старезної стіни на шляху музикантів. Навіть якщо відстань між ними не перевищувала кількох ярдів. Окрім цього незначного шуму, не чутно було ані звуку. Хіба що іноді з боку Ялберіського лісу гавкали лисиці чи кролики шаруділи у траві, втікаючи з дороги. До другої ночі хор відвідав більшість віддалених садиб та сіл і, не заставши нікого у поміщика, попрямував до головного села. Оскільки йшли по невторованому шляху, доводилося бути дуже обережними, щоб не наткнутися на гілки старих лип, які низько звисали і подекуди спліталися в густі зарості. «Часи вже не ті», – зауважив Мейл, згадуючи, хто знає які панорами минулого, у той час, як його погляд, звернений на сучасність, втопився в землю, щоб його господар бува не перечепився. «Вже нас не шанують так, як колись». «Ми, напевно, чи не останні струнні музики в країні?» «Твоя правда», – погодився Боуман, скрушно похитавши головою, і старе Вільям, дивлячись на нього, і собі зробив те саме. «А шкода», – відповів хтось. «Були часи, давні добрі часи, коли про ті шарманки ніхто навіть і не чув. І що доброго вони принесли церковним хорам? Треба було триматися струн, як от ми» і десятою дорогою обходити кларнети, а тим паче серпенти. Я завжди казав і казатиму, якщо церковна музика, то тільки струни. «Струни – це завжди радість для душі», – підтвердив містер Спінкс. «І все-таки серпенти не такі вже й погані», – зауважив містер Пенні. «Все старе рано чи пізно відходить у небуття, що поробиш? Але треба визнати, серпент має добрий, глибокий і багатий звук». «Але от кларнети завжди були ні до чого». Сказав Майкл Мейл Якось на Різдво багато років тому я обходив парафію разом із хором з Везербері Тої ночі вдарив сильний мороз і на всіх кларнетах позамерзали клапани Так-так, геть чисто позамерзали І як якийсь із них відпускали, був такий звук, наче хто пляшку відкорковував Музикантам доводилося весь час бігати відігрівати інструменти біля каміна із кожного кларнета звисало по бурульці довжиною в палець. А що вже казати про самі пальці, вірте чи ні, ми їх взагалі не відчували. «Я добре пам'ятаю», – згадував містер Пенні. «Що я сказав бідному Джозефу Райму? А він 42 роки був третьою скрипкою в церкві Чок-Ньютон. Коли вони вирішували, чи не перейти їм на кларнети? «Джозефе», – кажу я, – «як заведете в себе ті верескливі трубки», то, вважай, все пропало. Кларнети геть нагодяться для служби Господу. Досить поглянути на них, щоб це зрозуміти. От так я йому казав. І що ви думаєте, з того вийшло? А я вам скажу, що вийшло. І двох років не минуло, з тої нашої розмови, як священник-приволік Орган і старий хор став нікому не потрібен. Якщо судити лише з вигляду, – мовив візник, – я б не казав, що скрипка ближче до небес, ніж кларнет. Може, навіть і далі. Через оті розпусні недолугі вигини, здається, що до її створення сам сатана руку доклав. А от на кларнетах, якщо вірити картинкам, самі янголи не на небеса грають. По моєму роберте пені, ти маєш рацію, вставив своє найстарший Деві. Хай би лишили струни. Духові тебе наскрізь проймають, і це справді чудово. Язичкові й мертвого розрухають, нехай від барабанів аж усередині в тебе все перевертається. Добре. Але хто б мені що не казав, ніщо так не зворушує людського серця, як скрипка. «Хай живуть струни!» – закричав малий Джиммі. Струни запросто могли б вистояти проти наступу всіх отих новинок. «А вже ж могли б!» – підтвердив Боуман. «Але кларнети – це була їхня смерть!» «От це вже точно!» – визнав містер Пені. «А гармоніки!» – ще голосніше продовжив Вільям, підбадьорений цими знаками схвалення – «Гармоніки і автоматичні органи?» «Та що б їх!» – простогнав Спінкс. «Це жалюгідні! Навіть не знаю, як їх назвати!» «Жалюгідні ріжники!» – запропнував Джиммі, який ступав великими кроками, як дорослі, а не плівся у хвості разом з іншими хлопчаками. «Жалюгідні дзищалки!» «Точно, Вільяме, краще й не скажеш!» «Жалюгідні дзищалки!» Одноголосно постановив хор Тим часом вони вже підійшли до воріт, що вели до школи Яка стояла на невеликому пагорбі на перехресті трьох доріг І тепер вирнула перед ними незмінною і темною пласкою плямою на тлі неба Налаштувавши інструменти, гурт проминув огорожу Намагаючись ступати по траві за наказом старого Вільяма Сімдесят восьмий тихо оголосив Вільям, поки хор ставав півколом, а хлопці відкривали ліхтарі, що було світліше, і спрямували їхнє світло на книжки. А тоді тишу ночі порушив давній, старий як світ гімн, втілюючи химерні християнські вірування у слова, що поколіннями передавалися із уст в уста, від батька до сина, аж поки не дійшли до наших героїв, які з такою щирістю їх виспівували. «Пам'ятай гріх Адама!» О людино, пам'ятай гріх Адама Із раю вигнання Пам'ятай гріх Адама, що весь людський рід У вічному пеклі погибати прирік. Пам'ятай Божу доброту, о людино Пам'ятай Божу доброту, Його велику любов Пам'ятай Божу доброту, відкинь всякий страх Він Сина Єдиного за нас віддав У Вифлеємі народився, о людино У Вифлеємі народився щоб людство врятувати. Народись у Віфлеємі з ранішньою зорею. Наш Спаситель, щоб гріхи наші забрати. Віддай хвалу Богу у людину. Віддай хвалу Богу, хай серце зрадіє. Віддай хвалу Богу в цей радісний день. Хай вся земля співає. Слава, слава! Знявши останню ноту, вони прислухалися хвилину чи дві, але зі школи не пролунало ні звуку. Чотири вдихи, а потім твоя безмежна доброта. Номер 59, – сказав Вільям. Цей псалом теж виконали, як годиться, однак на їхні старання й далі не було жодної реакції. «Скажіть мені, що будинок не порожній. У 39-му і 43-му з нами таке вже було», – бідкався старий Деві. «Може, пані вважає, що ми не рівням міським музикам і просто гордує нами?» – прошепотів візник. «Та що б її!» Сказав містер Пенні, кинувши нищівний погляд на шкільний димар Раз так, то я її навіть знати не хочу Навіть скромна музика, виконана вмілими музиками, краща за будь-які вигадки міських мудрагелів Так я казав і буду казати Чотири вдихи і остання, авторитетно заявив їхній диригент Возрадуйтеся, жителі землі, шістдесят чотири Закінчивши псалом, він почекав ще хвилину, а тоді промовив чітко й голосно як зазвичай робив у цю пору вже останні сорок років. Веселого Різдва!